Продажність – це річ мерзеніша, ніж вас там вчили, і значно складніша і глибша, ніж ти думаєш. А звідки ти знаєш, як я думаю? Я знаю, як ти жила, і мені можна було б і не знати, як ти думаєш. Усі живуть між ножицями, але не всі беруть голову в руки, коли вони клацнуть. Ти була оплутана не тільки сітями, а й ложними дохмами. Але на тебе не ложні, що не змогли побороти тебе. Через те я сказав, що ти могутня. Іноді я думала, що мені краще було б народитись чоловіком. Так, ти мала народитись чоловіком, але той, що визначає стать, зробив тебе жінкою. Це був мій тато, він любив мене понад усе, і він хотів доньки. Це ти думаєш, що це саме твій тато, а він тато нас усіх, і він тебе так любив, що зробив жінкою. «Ти кажеш про Бога? В такому разі те, що я є жінкою, не є нагорода за любов Бога до мене. Це кара? Бо окрім жіночого обличчя і жіночої вдачі, функції і відповідальності, він дав мені голову знатно думати. Ось що є справжньою карою. Хіба тобі не так казав Бог?» Звернулася я до ангела, який чомусь у цю хвилину найменш нагадував мого колишнього охоронця і заступника. Він сидів, ледь чи засмучений, і спохиленої на бік головою, довкіл якої уже не було німба, але ще дрібне, бліде колюче терня мученицького вінка. Відповідай мені, я хочу знати, адже ти такий близький до Бога. Марія, я зараз наближчий до Бога, ніж ти. Не дивуйся, так, я близький до Нього, але я жодного разу не бачив. О, та це для тебе потрясіння, наче хотів погладити мене Миколай». «Я знаю, що він десь тут, але я не знаю його лику. Я лише чую його голос і його волю». «О, знаєш!» – раптово захвалювалася я. Іноді мені здавалося, що я теж його чую. Чую майже фізичну присутність, коли він диктував мені свою волю. Він іноді давав мені якісь такі слова, від яких плакали чи тішились люди. Вони мені були вдячні за знайдені мною слова. Але люди помилялися, я їх не знаходила. Слова мені були продиктовані. Попервах я гадала... Що то натхнення, однак фізичне відчуття чиєї сторонньої присутності довкіл тебе казало, що то щось вище. Я писала його, а не свої диктанти, але це теж різновид диктату, його воля, чи не так? Ні, моя Люба. Миколай вперше за час нашої розмови підвівся і обійшов мене, як живий чоловік обходить жінку, лиш диханням торкаючись і хвилюючи мій прозорий хітон. Такого страшного диктату, як ти мала в житті, ти вже не маєш ніде. Навіть коли б тебе поселили в найнижчому першому крузі. Бог тебе звільнив. Щоб знову диктувати, не здавалась я. Ні. Він тебе звільнив, щоб ти нарешті вкусила забороненого за життя плоду. Волі. Справжньої волі. Він тебе визволив від страху. Ти тут безстрашна. Ти думаєш, що ти там бувала безстрашною? Думаєш? Перепитав. Думаю. О, в якому перевернутому світі жила ти, моє дитя? А хіба до смерті ти жив в іншому? Я жив в іншому. Через те я тебе розумію, і через те мене було приставлено до тебе. Ти так говориш, наче ти десь із Японії чи з Німеччини. Бо у нас до людей представляли лише агентів, із різноманітних служб для стеження, а не для огорони. Хоча можна було найняти когось собі для охорони, однак у мене не було такої потреби. А звідки ти знаєш, що я не з Японії чи з інди? А як тоді ми порозумілися, раптово я затнулась. Так, Миколай угодник мав явно слов'янське риси обличчя. Однак я не знаю, якою мовою ми тут розмовляли. Ми не розмовляли вголос, ми думали. Кожен знаної колись своєю мовою. Але ми розуміли одне одного. От так. Я мовчала, ба навіть і не здогадувалась, що це нічого не значило. Я милувалася чутним гамором птиць, пліскодінням фонтанів, мерехтінням квітів і спокоєм. Дивно, мені здавалось, що я сперечалась про якісь речі і поняття зі своїм ангелом-хоронителем. І ця розмова тривала достатньо довго. Однак, після всього, я не відчувала ні втому, ні роздратування. Легкість дихала довкін мене і в мені, і мені знов захотілося говорити. «Як ти думаєш, мені вистачить часу і терпіння збагнути тут те, чого я не збагнула на землі?» – запитала його, проходжуючись уздовж альтанки.